«Да», – сказал я, бесцеремонно забирая в Марка тарилку с лангетом. «Типа того. А у тебя неплохо жратву готовят. Слышь, папа, ты други звени», – сказал я Маркови, «Мне надо подкрепиться». Я, как увидел эту зверюгу, так чуть не устался от страха. «А на чё у тебя, папа, мышей ловит, что ли?» Михайло Сербин порухнулся. «А ты что смотришь?» – раптом поспитался я в него. «Ти чо, сікеш, сука, рване?» Упадла, моргало виколю». Я замірився йому в очі двома пальцями, і він сахнувся. Папа-мушкет хотів був щось сказати, але в нього нічого не виходило. отак так-то, папа», – сказав я, переходячи на українську. «Книга тепер моя. Та й навіщо вона тобі здалася б?» «А? Чи тобі?» – подивився я на Марка. «Чому?» – машинально поспитався той. Я засміявся. Ти ж, сказав я, нью-йоркський гангстер, а вони найбільш дурні гангстери з-поміж усіх гангстерів на світі. Хіба ти розшифрував би запис про скарб? Я відкрив книгу, на останній сторінці показав на три стопчики латинських літер. Знаєш, Марко, твій предок був дуже розумним чоловіком. Києва могилянська академія давала ґрунтовну освіту. В певному розумінні це було щось на кшталт Касталії – «А ти ж не знаєш, що таке Касталія?» «Сука!» – прошепотів папа-мушкет, приходячи до тями. «Ах, ти ж криса позорна! Гандон ти штопаний! Да я тебе в землю зарою! Я тебе живьом в кислоту!» Він хотів було ще щось сказати, але в коридорі почувся тупіт. Потім гримнув постріл, потім у другий. Далі різанула автоматна черга. Чому ж права?» – виходячи з остовпіння, підхопився Марко. Його лице поблідло. «Ти чуєш, папо?» Він більше нічого не встиг сказати. В коридорі знову оглушливо бабахнула автоматна черга. Хтось завив нелюдським голосом, і двері розчахнулися навстіж, мало не злетівши, завіз. «Ніс міста!» – заривів здоровезний драб у панцирному жилеті. Тоді смальнув з автомата, і зі стелі посипалася штукатурка. «Ми – спецназ!» «Не шевеліться, падли!» Кімнату заповнили бойовики у повному спорядженні. «Где пленний?» – заревів командир спецназу, держачи автомат до гори стволом. «Пленний, де?» – спрашиваю. «Який?» – лагідно обізвався папа Мушкет. «Який полоняник? Чоловіче добрий?» Я виступив вперед. «Тут я?» – сказав я. «Тут я, хлопці. Добре, що наспіли. Десь із-за спини вийшов мурат у бронежилеті, шоломі і зі зброєю. За ними до кімнати стала забігати команда з тартару. Наш, сказав шеф, оглядаючи мене критичним оком, наш. Пошарпали ж тебе, дядьку. Хтось із відеокамерою знімав мене на плівку. Он воно що подумав я, так он якийсь сюрприз обіцяв мені мурат. Виходить, це спільна акція із СБУ, а мене в ній виставили як принаду. «Я забув тебе попередити», – казав далі шеф. «У папи Мушкета – пантера. Ну там, на горі. Вона могла б тебе покалічити». Я мовчав. Спецназівці носаками виганяли компанію з-за столу. Коли дверей їх обшукували, і кожному заклацували наручники. «Я громадянин США», – валав десь у коридорі Марко. «Консула вимагаю, консула!» «Іди, падла нью-йоркська, а то щас дам тобі консула», – лінкуватко казали йому. «Нє, ти посмотри, какой козьол!» На всіх поверхах чувся тупіт, грюкали двері, час від часу лунали поодинокі постріли. Це команда стартару вкупі зі спецназівцями ліквідували останні вогнища спротиву. Я взяв книгу зі столу і застромив її під пахву. Аж тепер у віконній шибі мені вдалося розглянути своє відображення – Піджак висів гноттям, на лобі було садно, а біла сорочка геть замурзана кривлею. «Ти скажи», – подумав я мимохідь, – «виходить ця звірюка цапнула мене, га? «Старий», – сказав Мурат, кладучи мені руку на плече. «Фірма Тартар буде вдячна тобі за цю послугу. Поки й віку твого, повір, тепер у нас почнеться період піднесення, нові перспективи, розквіт, прибутки». Я безтямно поглянув на нього. В коридорах лунали короткі команди. Хтось гатив ногою, виламуючи двері. Ось вони нарешті розчахнулися. Чутно було, як з кімнати вдарила автоматна черга. На душі в мене було гідко, як ніколи в житті. Авто поволі з'їхало з польової дороги. Підскакуючи на лисячих норах, які продіравили всенький схил, покотилося униз.